3 december 2016, 23 eerd die aand. Joshua het my wakker gemaakt en hy sê vir my met baie ernst in sy stem, dat ek nou dadelijk saam met hom moet kom en dat hy hulle beloof het, dat hy my saam sal bring en terwyl ek nog wanner wees hylle, to, to sien ek skielik waar ek in Joshua is en is een plek wat ek herken, uit ervarings wat ek gehad het in 2008. Dit is so fantastisch vir my, hoe jy asso a ding, wat ek daie tyd beleef het, weer so helder na my toe kan terugbring, dat ek weer alles, alles, alles van daie wippembaring, van daie tyd, alles kan onthou. En ek sien, ek en jy assoas weer in die plek. Dit is op een ander planeet, ek weet het. dit. Dis in een baie, baie, baie groot gebouw, en dit is een groot prachtige blinkvloer, waarop ek en jy staan in die middel, en dan is hier baie balkonne hier om ons wat reg in die rond te gaan, en dit is verskillende vloere, en elke, op elke vloer staan die mense en kyk van die balkonne af na ons, do maar, ek sien geen mens nie. En ek ontou, uit die vorige keer in 2008, het ek vir Joshua gevra, waar is al die mense? En Joshua het vir my daartijd gesê, jy kan hulle nie sien nie, hulle kan jou sien, jy mag hulle nie nou sien nie, want dit is van jou familie, En as jy hulle sien, gaan jy hulle herken en dan gaan jy met verskrikkelijke groot liefde na hulle toe wil gaan en nie, kan nie nou nie. Maar hulle kan my sien. En dit het in my hart baie blij gemaakt dat, dat ek weer daar kon wees. En ek en jy asso had in die middel van hierdie vloer gestaan en by die vorige geleendheid was daar a altaar. En hierdie keer is daar glad nie a altaar nie, ek en jy staan alleen in die middel van die vloer maar ek voel wie jasua is die altaar, is die offer. En die volgende oomlik, terwyl ek en jasua in soveel liefde met mekaar verkeer, want ek sien sy prachtige gezicht voor my, ek sien hom met soveel liefde vir my kyk en sy liefdevolle oe In in hierdie liefde is spadare druppel het veel vir my, dit is soos een drippel wat spat, of klomp vloeistof wat spat, en in een klomp klein drippelkies die hele wereld vol gaan, en met my, jylle, met my innerlijke weet ek net, die mense, wat daar op die balkonne staan, die drippelkies wat in hulle richting spat, elkeen van hulle, vat een slikkie van die druppel en ek weet dat hier iets baie groot en nie nieks gebeur het, iets wat nog nooit voor hen gebeur het nie, en Jashua sê dit ook vir my in my hart, en, um, toe het joshua vir my, een belofte gemaakt, en hierdie belofte was my baie baie groot, en hy het gesê dat hierdie belofte, het hy ook aan daar die mense gemaakt, en daar die mense sal dit sien, en hulle dit ingekry, dier die druppelkie wat hulle ingeslik het, want soos die druppels spat, het ek gesien, het is alsof daar dinge in die druppels is, maar ek kan nie, verstaan wat het is nie, ek kan nie sien nie, ek kan, ek weet nie, dit is eindlik nie dinge nie, dit is meer begrippe in die druppels water, en dit is asof ek en jasua self hierdie vloeistof geword het, wat in alle richtings in spat, wat al die mense drink, en dit gaan nou bieke die mekaar wees, want ek moet nou eers hoofstuk 10 lees, want hoofstuk 10 het deelgaat hiervan, maar die selfde aand, paar uur vroer het ek hoofstuk 9 geontvang, So ek genoem my hoofstuk 10 lees, dit het ek ontvang die aand. Hier op aarde het elk en sy eie vlees en is isolatie noodwendige gevolg van die aardse lewe waar elke mens sy eie kese moet maak. Hoewel die vrye wil ook in die gees heers, is dat dit toch hier waar jy die toetsen en beproevingen moet deur om deur te kan dring tot in my niewe Jerusalem. Die skoone stad waar na elke ware volgeling, kind en breid van my verlang. In die jemmele is my ryk soveel anders as wat jylle kan begryp. Hier hier is een eenheid wat niemand kan verbreek nie, en niemand wil ook hierdie groot eenheid skade aan aandoen nie. Ek gaan my gees oor jylle uitgiet, so dat jylle as volk en kinders van my hart weer een eenheid kan ervaarses in my niewe Jerusalem. Ek wil die eenheid herstel wat verbreek is toe Lucifer, my eersgeborene, vergeet het waar hy vandaan gekom het. En daarvoor sal ek iemand speciaal na die aarde stier om my werk te volbring. Hy sal sterk wees en my van geboorte afken. Hy sal nie dier die bose van strijk gebring word of in sy missie val nie, want hy is ek. Ja, ek kom weer na die aarde in my septer wat hy sal dra en niemand sal om kan keer nie en net soos Noach die dier by mekaar gebring het, sal hy my kinders by mekaar bring om bewaar te word vir die volgende gouwe era van geluk en liefde. Die aarde sal juig as hy kom, want hy kom om die boosheid te oordeel en die goeie te beloon, en bewaar die ense siel wat hom sal probeer keer. Hy sal baie hard met die oordeel en roede te doen kry, want ek laat nie met my mors of speel nie, en my kinders is die rede vir my komst in hom. Laat elke en gewaarskie wees, In die aanneming van hom wat kom, is groot loon en zaligheid, maar in sy verwerping, lep pes, dood en oordeel, en geen een van die plawe wat hulle sal tref, sal van hom afkom nie, want hy kom nie om te oordeel nie, maar hy kom om die mense te laat kies, en in hulle eie kiese sal die oordeel wees. My vier sal my geliefdes verheerlik, maar die godeloose sal brand, dit is my himmelse wet, wat nooit kan verander nie. Amen. En dit is hierdie plan van die Asua wat in die trippels aan die mense geopenbaar is. Dit was dit wat ek gesien het. Dan het ek hoofstuk 9 geskryf, ook op die 3de december 2016. Die wilde dieren van die veld sien ei daarna dat jylle weder geboore word, so dat hulle ook die voordele daarvan kan geniet. Wanneer jylle voor en beweeg tot in my arms, beinvloed jylle die jylle heel al en stier die geestelike strale van liefde na alles en amal. Elke weese word dan geseen, en so ook die dieren van hierdie aarde wat een baie groot las dra. Jylle verlig hulle las, en doen ook so een naaste liefdetaak aan jylle gevalle broers en sisters, wat nog in die duister sit en aan alle aardse vorme gekluister sit. Die enorme las is al wat Lucifer nog in toem hou, en daarom is daar wysheid in en moed of kan dit nie dadelijk van hulle skouers afgeneem word nie. Maar net soos 'n mooie wandelaar gelaaf word dier een glas kouwe water van 'n warmhartige Samaritaan, so laaf jylle die siele van die aardse reik wat nog in die gekluisterde toestand is, wanneer jylle liefde na hulle uitstraal en jylle harte na my draai. Jy sal nie kan gloe hoeveel, hoeveel verlichting jy aan een gekluisterde siel bring met jou eie sielse ingesteldheid nie. Liefde is een geestelike kracht wat inwerk op die mees fijnse psychiese deelkies en kan nie met die oog waar geneem word nie, terwyl die hart en die siel dit toch duidelik voel en gewaar. Jylle werk op aarde bestaan nie net uit die verzorging van die vlees, want selfs die arm is nie, maar jylle werk is meer geestelik gerig, nes die engele, want jylle is engele en jylle werk al reeds langal met hulle saam. Besef dit net, Besef net die onuitsprekelike kracht wat jylle in jylle binneste dra, en beoefend dit, so dat jy ware superhelde in my gees van liefde kan word. Dit word uit die hart van my moeder, jylle moeder gesê, Amen. Spreek, jou gees is my lafenis, ek het nie meer doors nie.